Основою господарства стає на Україні не худоба, а збіжжя. Вже Хвойка, цей найкращий знавець археологічної давнини нашої країни, у цитаті, яку ми навели вище, категорично обстоївав, що так звану «скицьку добу – наступна доба», яку ми означаємо як античну, а Хвойко визначав, користуючись археологічною термінологією, як епоху – Піль похоронних урн заступає без всяких переру з надзвичайною поступовістю. Він стверджує цілковиту послідовність розвитку. Він має на увазі зміни в матеріальній культурі, але те саме доводиться сказати і про зміну господарчих форм. Скотар-вершник-номад поступово робиться пережитком господарчим, соціальним і політичним. У міру росту господарського значення хліборовства, у міру втягнення на Дніпров'я в орбіту античного світу, інтенсифікації процесу елінізації тобільної людності, зменшувалося значення скотарства, сезонового кочівництва, укріплених городищ, як локальних центрів Вершницької верхівки, війни і грабіжництва, басмачства, як безпосереднього джерела збагачення верхівки. Не можна одночасно крамарювати і воювати. Вершник-скотар з Номада припорюється в експортера збіжжя. Замість кучувати з великими стадами худоби в зелено-травних степах при Чорномор'ї, при Дурал'я і Заурал'я, він сидить за столиком таверни, в або Херсонесі. Його цікавлять відомості, привезені матросами, про коливання біржових цін на збіжжя в Олександрії або Родосі смак вина примушує забути його про терпкий смак степового кумису. Друга половина першого тисячоліття перед Різдвом – це століття інтенсивного росту хліборобства, розвитку хатнього промислу, ремесла, збільшення кількості населення, поступового оселювання України, нівеляції дотеперішніх соціальних противенств, Якщо і не збагачення, то в кожнім разі піднесення добробуту основних мас хліборобської людності. Щоб зрозуміти те, що сталося на Україні в цей період, треба не забути про ситуацію, яку ми знаємо з етнографічних джерел. Може здаватися дивним, як легко хліборобська маса відтискує скотаря як зрештою швидко зникає в змінених умовах суспільна функція скодарсько-вершницької верхівки. Це все могло б здатись дивним, якщо б ми не взяли до уваги етнографічних даних. Справа в тому, що за родовою традицією скотер-багатій, власник великих стад, у межах родових взаємин, користується такою самою земельною ділянкою, як і безхудобний бідняк, Худоба є власністю скотаря, але не земельна ділянка. Скотар як власник худоби є приватний власник, але у відношенні до землі він не користується жодними правами приватної власності. Тут діють норми родової громадської власності. Зрозуміло, що коли з античної доби збільшилося економічне значення хліборобства, при збереженні громадсько-родових традицій, колишній Багатир-скотар опинився в такому ж правово-господарчому становищі, як і бідняк. Слід думати, що скотарська верхівка не виявила достатньої гнучкости, щоб в змінених умовах опонувати новим процесом і зберегти за собою своє давнішнє економічне становище. Скотарська верхівка не спромоглася затримати політичну владу над масами у своїх руках, як це було за попередні доби, коли хліборобство було лише незначним додатком до скатарства, посівна площа дуже малої супроти грандіозних просторів, використовуваних для випусу худоби, і укріплені городи, що над відкритими хліборовськими поселеннями околиці. У другий період античної доби, про який будемо далі, Перша половина першого тисячоліття по Різдві витворюється нова верхівка, але вона, слід думати, не має нічого спільного з попередньою, виростаючи з кадрів хліборобських громад, та про це ще згодом.